No entenc més allà del Parí, bé que suposa que m'ho expliqui, no? Però l'Ajuntament forma part eh, administrativament vull dir, de l'Ajuntament del Consorci sí, però no té cap terreny al eh, Parc Agrari vull dir, jo no ho entenc més enllà de Inicialment, a la proposta inicial, quan es parlava de constituir el Parc Agrà i el Baig Llobregat, l'Hospitalet aportava terres que eren les a Trabal, i voltants. Ja no sé si conservo cap mapa de proposta que hi ha hagut aquell moment. I en algun moment del procés doncs, desapareix. Ja no queda l'Ajuntament, però no posa com Cornellà ni una hectàrea de terra